Torej, dovolite mi zdaj, da pač jaz preizanem zadevam. Ne jaz si, če je to dobro, ampak a, prestali ste z mano, tako da boste zdaj mogli nekako to prestati. Jaz se zahvaljujem Niki, ker dejansko je pač Nika atake, dejansko ta večer a, bo reka, ne bolo odgovorna in tudi ne bolo zaslužna, da se danes to vodarni kot tukaj dogaja. Uh, vsekakor gre za tudi Mihi in pa Fondaciji Sonda in pa organizacijom, ki so se pri tem mednarodnem aspektu tega dogodka, o katerem mojem bez vem, je veliko, ampak če bo Miha želel potem malo več o tem povejati, uh, bo imel priložnost. Uh, skratka, hvala seveda v Darni, tudi za to priložnost. Um, zdaj, uh, za nami so tri filmčki, predvsem se bomo posvetili temu zadnjemu, skratka, da a outro cenika avto pa je mogoče za začetek predstavo te vabljene goste, ki so nih nikako oziroma ki smo jih z Nikom uspela danes pripričati za to, da se nam pridružijo na tej projekciji. In že pa najprej hvala. A tam na kraj levi moji Nika, kako pač še tega ne veste. A, Lidija Radojevič, a, Armin Salihovič in pa Igor Kimov. Uh, z temi imeni sem se imel prav malo strah, da ne bom pravilno govoriti, tako da očitno ne uspelo. Zdaj, če smo na kratko, mogoče uh, še vsakemu od vas, avtor je pač uh, režiserka in pa kako ne rečem, je pravilno, če rečem režiserka, ali si avtorica. Vse, vse, avtorica filmov, ki smo jih radili, kako vidi, kot osrednjega, vzdržljivega medvedov. Uh, zdaj, če vsak formalno, Nika ustvarja v različnih medijih, uh, film, performance, fotografija, grafika, slikarstvo in video, uh, objekt njenega umetniškega zanimanja pa razmerje med umetnikom in njegovo okolico. To pač sem nekaj na neto pobral, uh, pa, da, pa mislim, da je celo, mislim, da, je celo uh, da se celo mora ker je na s strani, yeah. ne. <laughs> se taj, mislim, sama da sama na to napisala. Če bom mogoče uh, k temu dodal še, še, bom rekel, še en dodatek, ki zelo dobro uh, opiše pozicijo, iz katere nekako Nika, se iz moje perspektive izhaja in kar smo na koncu tudi filmu videli, se pravi, neko specifično uh, kombinacijo civilnega angažma in pa umetnosti pravi takole umetniško snovanje, nike avtori je zrazito družbeno, angažirano preko svoje umetnosti, za reflektira jasnost ališče o vsakdajnim življenju v urbanem evropskem okolju. Iz našega vsak dana, ki nam je tako samoumeven, da se vse splošne pomankanje časa in včasih včasi sploh ne zavemo njegove enoklasnosti, avtorice emle drobne zgodbe in poglede, ki nam jih predstavlja posebno drugačnega zornega kota skozi pojme individualizma, vtujenosti in človeškega dostojanstva na neka avtre kritičen premislek o podobi današnjega sveta. Uh, še mogoče beseda o Lidiji Radojevič. Uh, Lidija je diplomirana politologinja in magistra antropologije. Že? Uh, sodeluje z delovsko univerzo in je zaposlena kot uradnica na fakulteti za socialno delo. Uh, armin, uh, Kot smo ga lahko spoznali tudi v filmu, uh, je sodelavec, ne vem če še vedno, uh, radio študent viza za budučnost. Ne več. Ne več? Ne več. Ampak dolgoletni, letno, ne? J jutri sem gost, ja. Aha, gost. <laughs> uh, predstavnik tudi, oziroma član nevednih delavcev sveta. Uh, to še vedno? Uh, malo se je spremenilo, ja. Malo spremljamo. se Aha, Bomo pač <laughs> ja, skozi potem pogovorom. aktivisti dovolj. Okay. No ko govorimo o aktivistih, verjetno ni bolj prepoznanega obraza aktivizma v Sloveniji kot je EGOL. Pravno no. tako so delavka in pa aktivistka pri nevidnih delavcih sveta. za pač še doktorska študentka, če se ne motim, no. če si prav zapomnil trenutno na Ljubljanski fakulteti oziroma na ISH. ISH Da zdaj približno smo se spoznali, zdaj mislim, da boste tudi imeli priložnost leko prej, da se boste predstavili, <laughs> ampak recimo, da gremo, poskušamo zdaj malo skajka prijeti, v fokus tega, kar je danes tema dnešnjega večera. Nikas bi v tega bistvu tebe ne prej ne govoril, ker se mi zdi, da vendarle, je pač povod za to zadevo tvoj film, pa mogoče, če lahko na nakratko predstaviš, kak si dejansko sploh, Prišla na to temo, oziroma kako si se sploh hlotila, s je geneza filma v medvedo? Najprej, ja, kar bi povedala, je to, da mogoče neko avtorstvo, ki se avtomatično pripisuje uh -huh. zgolj eni osebi, oziroma da je neka ta težnja, da se to avtorstvo pripne tistemu, ki ga potem želimo videti ali prepoznati je um, zagotovo, se mi zdi, da v tem filmu sigurno je zelo razprašeno, se mi zdi vredno povdariti in je ta film plod uh, številnih ljudi, ki so sodelovali tako ali drugače, pri tej ali z, z, z, z nekega teoretičnega vidika, raziskalko, ki so videli do nekega aktivizma, ki se uh, dogajajo znotraj, uh, samega gibanja IVV do ne vem, neštetih pogovorov, razmislekov in uh, o tem, kako sestaviti ta, uh, ta, ta film. Uh. Zato se mi zdi, da pač vedno želim podaviti to, da, da, je, delo, ne? Se pravi da je... da, da je. Uh, mogoče to, zaradi tega tudi ne podpisujem avtor, mink author, ampak... Uh, <laughs> Ampak se mi zdi, da je, da je bilo zelo, zelo, zelo različnih nivojih pri samem, um, pri samem um, nastajanju. nastajanju tega filma. Zdaj, uh, vprašanje, kako sem se jaz znašla tukaj, na vem. Zdaj uh, in, in odprašuješ, če in greš na cesto in to je to. Ne. Zdaj, se mi zdi, da ni to stvar, se mi zdi, zdi daleč od tega, da je to stvar tisti tam in oni tukaj in mi tukaj in oni tam. Ampak je stvar, ki zadeva vse mas. Um, in jaz bom do to film tudi sporoči, da ne govori zgolj, uh, sveda gre skozi to partikularno zgodbo uh, esada, armina in agul na eni, stvari, na eni strani skozi specifični segment dela, to je gradbeništvo, ampak mislim, da skozi film poda neko občost in univerzalnost in to je uh, eksploatacija, delovne sile in uh, delovstva nasploh, uh, kar zadeva popolnoma vseh, vse nas, ki tukaj sedimo. Um, prišlo je, mogoče samo še to, da um, se, se mi zdi, da se taka linija lepo vlekla že prej, ko smo delali to poročilo skupaj za gul, um, o Žusilci za ziv, to je bil prejšnji film, um, da. Ja. No, to sem tal nekako upozorjeti, to ni tvoj prvi to vrstni film, jaz sem bi znal, da sem nekako Z Filmske platine najprej je prišel stik, se v delom, delu je ravno preko tega poročila uh, o azilu, pa uh -huh. že celo celeno slovo, uh, cel precej um, Poročilo o starje posilce za republike Slovenije, januar 2008, kost 2009. Zelo pomemben film, mimo grede, lahko pač povem, da je zdaj tudi na netu, lahko se ga pogleda uh, in je uh, zelo podoben v tem smislu, kako nekako poskuša tako estetsko, kot po vsebini, uh, uh, pokazati na nekate, neke skrite uh, uh, zgodbe znotraj naše družbe, v katerih uh, tako mediji, kot splošna javnost sva uh, zelo malo. Uh, in uh, skratka, to, kar si pač v tem filmu, tako v tem prejšnjem skakem poročilu in pa v tem v državi Medvedo, uh, pokazala, Se mi zdi, da uh, naši družbi precej manjka, sploh pa uh, se mi zdi, da ta pristop, ne, ta nek intimen, uh, ne rečem, nek oseben, tako kot si rekla, stopiš na ulici in pogledaš, kaj se dogaja, mislim, da nekje praviš, da je tvoja metoda, enostavno ta, stopiš s kamero na plano in stisneš rekord. In zakaj je recimo ta estetika, tak pristop, Moče, če lahko še to? Pojasniš? Mm -hmm. Mm. Zakaj je tak uh, neposreden pristop do teme? Ker malo si kdo bi verjetno pričakoval, uh, kot pač pozna recimo z televizija. To z nekih drugih medijskih praks, ki se bojo meni edine, ki jih lahko v televiziji vidimo. Uh, te stvari so tam predstavljene da ja, te, te praks se reducira, si. simplificira. In se mi zdi, da bodimo vsaj uh, tako radikalni kot je radikalni življenje.: življenja. <laughs> to, to je bo Uh, zdaj, glede sebine, mogoče Armin, uh, zanija me, kako se je v bistvu ta zgodba, to je bilo eno leto, dve leti nazaj, uh, snemano? Koliko je zdaj tega? 20, 12. 12. Uh, kaj se je v bistvu med tem časom spremenilo na tem področju? oziroma kaj novega? Spremenilo se nekaj, dost ni. Samo, dejansko, ta, to oštevilo ljudi, ki je delalo v Sloveniji, je, je ali zapustilo, ali šlo naprej uh, Slovenijo in uh, zakonsko je to ostalo tam, kje je, ni se je podpiralo, bio je en predlog, uh, to je, če se spomnim prav, par let nazaj, dve leti nazaj, je bil govor, da se uvede okrogle migracije, kar bi še bolj zakompliciralo to področje dela uh, in uh, te ljudi, ki, ki sploh bi prihajali tle v Slovenijo, ne bi mogli ustvarjati nobenih pravici, ki izhajajo iz statusa tujca tle kot je recimo stalno bivanje ali, ali pa recimo državljanstvo čez čas. In to je padlo v vodu, ni sprejeta ta zakon. Dejansko bilo je še govora, da bi se Zavod za zapošljavanje direktne Sloveniji povezal s zavodima iz recimo Bosni i v tem primeru, pa da bi mogli poimensko iskat ljudi, ki, ki, ki, ki bi dejansko jih pripravili sem na delo. To so neki zakonski okviri. Kaj se je v praksi zgodilo je ta kaš od gradbeništva, ki je dejansko potopijo na dobro število ljudi in mislim, ja, ljudi so brez brez službe, to je ena stvar. Druga stvar, da so nekako se podredili te, temu Temu, temu, da kažem, državnemu aparatu, da saj da imamo službo, recimo, v povprečju vsak človek je ostal petkrat brez službe, po pa na koncu vidiš ta učinek, ki ga zdaj dajo na mizo, kako moramo biti poceni, kako se moramo podvršiti tem sistemu dela. Uh, ja, in večina je šla nazaj domov, sicer dol v Bosni je kompletno kaot, kaotično stanje. Niso šli naprej, delajo za ista gradbena podjetka, ki posredujejo delovno silo po Evropi, ali je to v ali je to Avstrija, ali je to Belgija, ali to ne vem. Torej, do zdaj nišče za to zgodbo, katero smo nekako zdaj spremljali, ni odgovarjal na noben način. Tudi delavci, ki so nekako bili oškodovali, bilo je govor o nekem, nekem fondu, ki se naj spostavil, tudi to ni bilo uresničeno? Ne, ni bilo uresničeno, niti ti je prišlo na plan. Aha. Samo je bilo govora o tem. V eni strani, angažmaj socijalnega centra rogi in vse ta aktivizem je nekako spodbujo na samo organizacijo ljudi, kar ni se nanašalo samo na, na migranske delavce, ampak na sploh delavce v Sloveniji. In ni se vzpostavila neka, neka, neka solidarnost med domačimi in migranskimi delavci. Kar ni ono kliknulo v vsakemu v glavo, e, to se gre tudi mene. Razumirš. Dejansko to, to sporoča sam film ono, da se premisliš kaj, kaj je tvoja osebna zgodba, zmiš, kaj je na kaj, kaj moti, kako to bo prišel van, razumeš, je tudi, zdaj se nekaj alternativne medije, pri temu reko te spletni strani, ki nikako spodbujejo in dajejo glas tistemu, ki ga nima. Tud ta film je dal glas tistem, ki ga nima. Pa da, da bi nikako prišlo van ta zgodba. A kdo pristukne temu Res mislim, da to problem. Mi, ja, je, da se kolona ravna pozadnje, ampak mi vidimo samo prvega. Mi se ne smemo nanašati na prvega, moramo se nanašati na zadnjega. In takrat lahko ta kolona gre skozi. In, ne vem, Ogromno se mi ukvarjamo s to politiko na ta način, kak, kakšno nam ponuje vodejansko in mi je razumemo tako, kot jo oni predstavljajo in ne smemo se nanašati na to. Mi se moramo ukvarjati sami s sabo in dejansko to penetrirati v vrh. Na ta samo organizacija oziroma ta, kako je dejansko vam nekako uspelo, vem, da res združiti nekatere delavce in pa na to zadevo izpostaviti, vse tako, da se je artikulirala do te točke, da se vse o tem govori, se mi zdi, en zelo pomemben faktor ne, oziroma počinkov tega vašega boja. Prejšnji teden smo, aigle, dva gostja, bili v tem novem prostoru, ki se zdaj počasi odpira tudi v Mariboru, po sklopu urbanih brast, centra alternativne in avtonomne produkcije, oziroma obrati, nekaj v tem smislu. Uh, tam so zapisali, tamo imajo en projekt, digitalno nomadstvo, in delajo so celo neko evaluacijo o tem, kako se uh, delavci oziroma kako se je oziroma kako se poskušajo samorganizirati, bom kar prebral tudi, da ne nakladam preveč. Uh, Prviščen teden je v Caplu potekal javni posvet, pomembno samoorganiziranje v času neoliberalnega naskoka na delavske socialne in človeka pravice, na katerem so različni akteri aktivistične scene predstavljali svoje izkušnje s samorganiziranjem terijenske inovacija, in alovacija procesa so pokazali, da se delavci, kljub vse slabšim življenjskim razmeram, v jih živijo, ter kljub ekletantnem okršenju delovskih in človekovih pravic, nismo oziroma niso pripravili samorganizirati Še več, raziskovalci projekta digitalno na maso, so ugotavljali, da delavci in vsi drugi podvrženi nepravici vzdruževanju in samorganiziranju ne vidijo alternative oziroma izhoda.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 status vsakega človeka, vsakega prebivalstva znotraj določene države. Potem vidimo, da, recimo, delavce, ki prihajajo iz drugih držav, imajo drugačen status od delavca, ki je bil rojen tukaj in ima državljanstvo. In prvi pogoj za večje izkoriščanje delavca, tujca oziroma migranskega delavce, je bil glih v tem, da vsak migranski delavec, moral pridobiti dovoljenje prvo zabivanje in na podlagi dovoljenja za delo je na podlagi dovoljenja za delo je ja dobil dovoljenje za bivanje Skratka, je moral urediti preden sploh pride v ta prostor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 veliko zakonov, dva osnovna sta uh, zakon o tujcih in druga je zakon o delu in zaposlitve tujcev, potem pa ima država uh, Slovenije z vsako državo uh, določene sporazume, ki so splenjeni in izkazalo se je, da uh, vsi te zakoni, ki urejajo statusi uh, tujcev za bivanje v Republiki Sloveniji koristijo samo delodajalcem. Delodajalcem je točno vedel, kaj pomeni dovolenje za bivanje. In, za to, da bi... In seveda, delovce bo bilo to zelo pomembno. In zaradi tega on delodajalcem, kateri koliko delodajalcem, Vigrad, SET, Primorje, milijon majhnih podizvajalcev, tukaj pač pod delodajalcem pač uh, mislimo na vse te delodajalce, uh, znal in je izkoristil to na tak način, da je izseleval vsakega, ki je bil tukaj. Ne? Uh, pol seveda, samo glede uh, tega, kar smo mi bili zadnjič, uh, jaz sem hotela povedeti, da je tle majhna razlika med Ljubljano pa Mariborom. Uh, zakaj? Zaradi tega, ker... Uh, digitalno nomadstvo odznotraj urbanih brast, je začelo kompanijo odznotraj samskih domov, da bi prišli do ljudi in da bi začeli z nimi delovati, da pridajte ljudi ven, na kar se mi je zdelo, da lihto vprašanje, ki so go oni postavili, je zelo pomembno, zakaj se ljudje ne sam organizirajo. Isto je bilo v Ljubljani, sam v Ljubljani je bilo malo drugače, ker v Ljubljani vendalje To je bilo leta 2008, ko, ko se je šele začenjala kriza, recimo 2008, še ni bilo sečaja ni Vegrada, ni Setej ali pa drugih velikih podjetij in smo imeli samske domove popolnoma natrpane ne? in situacija je bila še vedno dovolj tako jasna, da lahko si šel in smo mi res hodili, smo V bistvu, prvo vprašanje, ki smo ga imeli na skupščini, je bilo na kakšen način se opreti določenim pogojem ne samo dela, ampak življenja. Prvo, prvo je bilo življenjski razmer, drugo pogoje na delu in tretje, kaj so, kaj so tisti potrebe, ki jih imajo vsak delavec. Tukaj mogoče smo malo uh, si privoščili, da smo uh, začeli analizirati potrebe vsakega delovca.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 Samo s tem, da smo mi prišli v kontakt eh, z ljudmi, pol pa smo organizirali ogromno eh, skupščin, plus ogromno karaok, različnih eh, eh, večer, državnih večerov, da bi nekako razbili ta leta. Ne? Ker mi smo gotovili po, po enih petih mesecih, da večina ljudi, ki živijo v samskih domovih, ni imelo na benega stika z vnarikovajo domačino. Mm -hmm. a, pa vsi te a, obsodbe, da ljudje ne govorijo slovensko, padajo tu, a ne, ne govorijo zaradi to, ker časa, so segregirani, živijo v samskih domovih imajo predolgi delovni urnik in tako ne prej in tako ne prej. No. Bi lahko rekla, da recimo to, da so se organizirali na nek način, je bila predvsem zasluga, se pravi, tega, te zonalne pobude, ki je nekako prišla iz kroga nevidnjih delovceh sveta. Uh, bi se mogoče, bi, bi ta revolt recimo, rečem ja, temu revolt, nastala tudi v primeru, če te vaše pobude ne bi bilo, bi, bi bili sposobni se sami organizirati? Verjetno bi do spontanne stavke recimo, kot se je zgodila veliko krat, v primeru Vegrada v Velenju, je, prišlo, ampak bi prišlo zadnji trenutek, ko bi bil Vegrad že v stečaju oziroma pred stečajem. To, kar je bilo prej, recimo, pred četirimi leti, je bilo vse jasno. Ne? Torej, se je točno vedlo, kam vse skupaj pele. Ja lahko rečem, da se To, kar je delal IWV, pa rok, skupaj z delavci, je bil res tako dober trenutek. Da, ne vem, če so danes opazni po ponoči, ko imamo te prebliske. Danes je en zanimiv preblisk. Kdo so čemu vidijo? Jonas Stewart, Tamila. Sprememba sveta je mogoča, če se spremeni načelo, če se spremeni. Če se spremenijo delodejavce, pravi se tisti, če, če oni spremenijo svojo perspektivo sveta, se bo spremenil tudi se. mislim, da pač, sem to posvajal po ampak tem stilo. Uh, zdaj, ne mislim, da bom zdaj pač je, samo prišel, jaz tu le vprašal, jaz ozabim sve, o to, ko imate kakšno vprašanje, kar prosto se da pač posežite v mest. Na červo je mogoče zanimalo še, če je mogoče malo več mi dopovedo teh nevidnih delovcih sveta, uh, kaj je pa zato to za jeva organizacija? Kar, To smo že kar umeljni, pa je to proznano, kaj, kaj so ti ne delavce sveta? se so Kdo so ne delavce? Ja, te stiki se ne vide v vsakdanjem življenju. Kako ja, tem... ta organizacija? Če... Jaz tega ne znam razložiti. Bilo je neko gibanje v Ameriki tako, da se je Aha. razvilo začetkom uh, 20. stoletja, uh, ki je dejansko prevzelo tovarne, uh, Ford, pa tako <laughs> V glavnem bi bil kaos. Mislim, podobna zgodba, kot je tle, recimo, migranti, ki so dejansko delali in so bili odrezani od te sredine, ki so delali dejansko. E, mislim, Kaj so naši uh, nevidni delavci? Mislim, začela se ta, ta inicijativa, ne pa nimamo nekega članstva, niti smo imeli, zdaj smo spremenili dejansko to, odprli uh, to tematiko tudi na druga področja, ne samo na migrantsko delo, skozi ta 15. stol. Jaz nisem bil zraven tega, ne morem zdaj komentirati, da se vprašanje socialnih delavcev, pa, pa sploh vprašanje ljudi, ki so zaprti v totalitarnih institucija, kot so recimo psihiatrije, pa, pa te omobonice pa tudi brezdomci, pa, pa stanovanjska politika, kako je urejena. Pa, mislim, se to so nekaj bilo vprašanja, ki, si, ki so se nekako skozi delavnice odpirala v, v okviru 15 gibanja. Zakaj je šlo uh, za nevidne? <coughs> Ker dejansko smo videli, kako mesta rastejo, do pa to izvaja. Samo smo jezni na tisto, kar se dogaja. Zadovoljni smo s učinkom. Je bilo začutiti... Jaz sem začutil, moram to tudi reči, da na koncu meseca, ko bi dobil plačo, jaz nisem bil ta primer, ko je dobil dve plače, ne, leto, jaz sem bil leta dva tisoč, sem živel tle na teznom šest mesecev in sem zapustil Slovenijo, to sem razlagal tle v filmu, sem imel redno plačo, ampak na koncu meseca bi prišel Do mene kolega, strojnik, slovenc, pa bi rekel, reš, da nosiš naš keš. Zdajmeš, ko da sem ga dobil za ston, ono. ko da ne bi delal cel mesec za to. Ono, to ni niti najhujša neka, neka dogodivščina, ki se mi je zgodila. Bilo je še hujših, ampak ne, ne bi o tem. Vse te neke zgodbe, pa tudi sama dinamika ljudi v delavskem domu, Dejansko. vse te nekje sankcioniranja, pritiskanja, ne, discipliniranja, sindikati so bili vključeni v to. Vlada kompletno je bila vključena v to. Dejansko je pripravljala tako zakonodajo kot jo imamo. tudi si jo pripravila. In zakaj ne odpira to vprašanje vidnosti? In skozi to se je odpiralo tudi vprašanje cenzure medije, zaradi tega je viza za budušnost bila, zaradi tega so avtonomni prostori ki pomenijo ogromno, da se lahko tam sestavijo nek kolektiv, ki bi debatiral na te teme, onkraj tega sistema, v katerem živimo, ker je itak usmerjen samo v zgolj proizvajanje nekega kapitala. Uh, Lidija, da to še eno, mogoče v te smeri. Uh... Mi smo imeli primer izbrisanih tako na začetku samosvojitve, kjer je ravno tako velik del pač iz v Slovanskih republik ljudi ostalo brez slovenskega državljanstva in zdaj nekako se je ta zgodba ponovila spet za zem, zelo podobno na nek način z skoriščenje pač postanskih delovcev in pa drugih, drugih slovanskih republik. Pa me zanima, je tu mogoče kakšna povezava, je mogoče reči, da tak bo vprašal, A, a, a prirej ta, ta način delovanja države oziroma gospodarstva, posameznikov, delodejavcev, kako jim že rečemo, za kapitalizmom, ali je to neka specifična slovenska zgodba, ki je pač izkoristila tiste, ki so pač seveda v te porožaje obli bolj ranljivi oziroma kot je pač tipično v državah državih. Hcemo, Amerika ima svoje mehkance, francuzni ima svoje žirce in tako dalje. So tu, je to mogoče kakšna v tej Ja, mislim, glede izbrisanih, če gledamo pač celotno zgodbo izbrisanih, ne, bi lahko rekli, da se pač Slovenija zgodbo izbrisanih in sploh z rešila dobršnega dela delovne sile, ne, ki je takrat eh, konc 80-ih, mislim, to moramo vseeno vedeti, od 86. vladalo v Jugoslaviji velika brezposobnost. Ne. Tako da, če gledamo izbris sam kot nekje vrste birokratski genocid, prav, a, ljudi, dobesedno, plus tuji samo odsepitev, ne. A, mislim, ker se ne smo pozabiti, kako konc dejansko neslovenskega probivalstva se v tisti a, nacionalni a, euforiji ne, a, odpuščalo, takrat, ko je skupaj ko je razpadalo tudi konc celotni gospodarski a, največji obrati, ne? Je prvo mislim tukaj pride do tega. Ne? Tako da, če pogledamo celotno to stvar, ne? da ne damo prednost nacionalizmu, ne? ampak če vidimo nacionalizem kot posledica tudi neke vrste, ne? mislim, ta vzdrojoče nacionalizem kot posledica neke vrste uravnavanja oziroma prestrukturiranja delovne sile, ne? ja lahko uh, tudi jo gledamo skozi to um, perspektivo. Druga stvar, kar bi mogoče rekli pri migranskih delavcih, ne? Um, migrantski delavci so zdaj tema zadnjih mogoče 15 let, 20 let uh, v Evropski uniji, ne? ampak migrantski delavci so odvedno bili uh, kanon-futer za kapitalistične pohode. Ne? Zarej tega, ker so najbolj nezaščiteni predvsem. Ne? Zato, ker je težko, uh, to, kar je Agur rekla, ne? velika razlika med uh, tujim delavcem in domačim delavcem. Ne? Seveda, domači delavci so vseeno nekako organizirani žene če pogledamo že sami sindikati, ne, nikoli niso bili dostopni uh, za uh, migranske delavce. Ne. Druga stvar je ta, ki migranski delavci se vedno spostavljajo kot neka, uh, uh, kot neka uh, ogrožajoča sila domačih delavcev. Ne. Mislim, to ni samo na neki ideološki ravni, to je na pravni ravni. Ne. Mislim, država določa vsako leto točni procent, koliko smeja. Ne. In tukaj, Naprimer smo imeli prav v Sloveniji, ne? A, mislim, tukaj se, mi gledamo vedno gradbeni sektor zaradi tega, ker je pač enostavno slovensko gospodarstvo jedino temeljilo na gradbenom sektorju. Ne? A, kakršne so krešitve, če se pogleda cel servisni sektor trenutno, ki več ali manj deluje na podizvajalcih, ne? to so različne o oskrbe na dom in tak naprej. Ne? Mislim, imamo, tukaj imamo ogromno enih migranskih predvsem delavk. Že Romunija, Bolgarija še bolj, ki so pač, za katere tudi, za Evropske unije ni toliko potrebena in kakšna eksploatacija tudi na tem delu. Ampak pri gradbenem sektoru to se najlepše vidi zaradi tega, ker konc, konclu, slovensko gospodarstvo je cel čas uh, temeljilo na gradbenem sektoru, ki je mimo grede uh, se hranilo iz javnih naročil, ne? ne smemo pozabiti, da ipak so oni gradili vse ceste ne? in iz uh, špekulacije neprememčinskega trga. Ne? Ki, so, ki je vse skupaj počilo od 2008, ne? ko si je pač enostavno država se več doževala in po drugi strani se je pa vstavil nepremičenski trg, ne, zaradi tega, ker so banke pač odsklonile kredite. Ne? Tako, če vse skupaj malo tak širšo to perspektivo, vse skupaj vidimo ne? in pol nastane do tega in mislim prav, da pride vse skupaj, ven, tu se najlepše tudi vidi, ne, zaradi tega, ker je pač celotna koncentracija je temeljila, ne, samega gospodarstva na tem, ne, in samo gospodarstvo to je temeljilo in tukaj smo imeli ravno izsiljevanje, primer um, sindikati tudi dosti krat se pri njih vidi, da oni so se borili in intenzivno z državo, da ne bi toliko uh, državo dobravala migranskih delavcev, pa ne stoji samo zaradi tega, ampak zaradi tega, ker so vedeli, koliko se kolik kršitev prihaja na tem področju, ne, In se enostavno tukaj ruši tudi s samim sindikatom da tukaj ta neprestani spor ni samo ideološke narave, ampak je predvsem institucionaliziran tudi v druših. imeli potem takih interesa, da bi mogli pomagali, pač da tem bolj... Ja, saj, tukaj je pa še druga stvar, ne? ta celotna neka, kako bi rekla, osveščenost delovskega razreda, ne? ta birokratskost sindikatov na eni strani ne? in ta okuspenelost, Sindikato po drugi strani, pa uh, ravno ta, uh, ta institucionalni konc koncov spor, ki ga imamo, ne, ki ni, ni farsa, mislim, ni, ni to nekaj, kar se nam dozdeva, ne, ampak dejansko ne, mi imamo uh, institucionalno, pravno, legalno uh, eksploatacijo na strani migranskih delavcev in uh, ki za sabo vleče, tudi zniževanje pravic in zniževanje, predvsem, mezda ne, strani domačih delavcev. Ne. In tukaj imamo dejansko, ta spor je institucionaliziran v sami, v sami pač državni pravno-legalni okvirju. Ne. da tukaj, tukaj je potreben pa ogromen en napor ne vem, izobraževanja, Zato tudi ta, to, ko so rekli, da je pač sam, samo organizacija, samo organizacija je nekaj izredno taškega. In to, da prepustiš ljudem, ki 18 ur dnevno delajo na nekem gradbišču in to, ko je Gul rekla, v kakšnem položaju so, ne, mislim, malo cinično je reči, da se ne želijo samo organizirati. Ne. Um, Če gledamo na primer sploh v času, ko smo danes, ne, ko imamo organiziran delavski razred ne, skozi sindikate in konc koncu to se nam je mladi zgodilo, ne, javni delavci, sto tisoč, ne vem koliko, javni delavci in nad se ne zgodi, ne, torej, tak pritisk imaš pa eni strani na, na, na, na vlado in krati nimaš mislim, pol pa res se treba vprašati, je, mislim, pol ne moreš reči, ne, ljudje se noče samo organizirati, ne, Ko, ko imaš celotno to sliko, ne? Dajte, mogoče vprašanje kar, Mene je sicer še kar zanima v tej smeri, no, kar boste pač mogli trpeti, to moja radovednost. <laughs> no. jaz, jaz sem hodila sem dodati ljudi, da, ja, mi smo tudi ugotavljali, da a, Zavod za sposlovanje Republike Slovenije in nasplošna ta zakonodaja o zaposlovanju in delu tu, Tucev pripele ljudi, ki jih je bilo leta 2008-2009 tisoč, v določene poklice, kanalizirane. In to so deficitarne, tako imenovane, deficitarne poklice, ker manjka je nastavno takih poceni pridnih roka, ne? ker ni dovolj delovne sile. In potem se je izčasamo izkazalo, da je fant prišel, čez 30 let, na postelju svojega očeta ne? E, in to glih govorijo o tem, da potem recimo to, kar je rekel Milan Zverja, ne? jaz bi zelo rad, da imajo tudi naša podjetja svoje šole. Mislim, s tem on mislila, da bi lahko zdaj imelo gradbeno podjetje vegrad, svoje šolo za Um, otroke njihovih delavcev, njihovi delavcev, ki bi jih kanaliziralo, segregiralo in bi iz določene populacije ljudi naredilo nek, neko populacijo, ki bi isključno delala v gradbeništvu in v vseh panogah, ki so povezane z gradbeništvom. To je bilo očitno, ker... E, pri samem vprašanju integraciji e, se je izkazalo, da sploh ni nobenega odprtega možnosti ne, za to, da prideš ven iz gradbenega sektorja in ustvariš tle nekaj drugega. 40 let si v Sloveniji, 40 let si v gradbeništvu, sploh ne vem, kako je Armino uspelo priti ven iz tega. Ne? Svoja vrsta no, zgodba, sem ga se popravil, koliko je toliko deliti, kakšen in tem? Mislim, jaz sem ed... prvič in zadnjič delo to, kar sem delal v Sloveniji na gradiništi. Nikdar prej nisem bil, sem mesar, Aha, sem. mizar sem po poklicu pa po voznik, vozil sem, sekal sem šumo, <laughs> mislim, govorim to, kar sem delal, mislim. Vse druge stvari sem počel, samo od tega nisem pa dejansko emisar podobam poklicko tesarju. In hočem reči, ko sem a, zapustil to službo, da sem bil več kot pol leta brez posle. In, in sem prosil ljudi, da bi delo, ker sem se odločil, ne bom več še o nagradbeniščku. Ampak... Ko kažeš v današnjem svetu ono referenčnosti, kaj so tvoje reference, kaj si počel prej, sem bil nagradbenišča, uf, ti nimaš pojme, ono, kako sebe dokazati? In zakaj se dokazovati prvo? Valjda da boš opravljal to, kar, mislim, kar ponuja ta služba. In tu nimaš se kaj dokazovati. In sem bil dejansko tarča temu dokazovanju, vedno. Ampak vsi smo zdaj v tem, razumeš, ne, ne, ne? In, in je to, mislim, človek je delo stomatolog, deset let je delo v Bosni, pa je, pa ni mogel več funkcionirati, pa je bil, polago keramiku v Vegradu. In zakaj polagaš keramiku? Vsi rabijo te, tega potlica. Pravi, nimam, nimam remenega statusa, razumel, nimam papire, nimam državljanstvo. In kaj bo ta zdrobnik, če bi dobilo državljanstvo, ali bi lahko se zaposlilo kot nek, Keramičar, razumeš, v poklicu stomatologa. Ti nimaš pojma, razumeš, vsak bi rekel. Velik problem, reazujem. Ja, Jaz bi nekaj sem vprašala, ko me res zanima. A, koliko je pri nas, če imaš mogoče podatek, koliko je pri nas dejansko a, migracije, ki je stalna, torej z naselitvijo tukaj ne? A, in z družinami, ne? koliko je dejansko tek, ki je nekako transferna, ki se vozi? Ne? E, ja, jaz sem in članek uh, statističnega urada, ki oni so spremenili svoje metodologijo in je temu zelo težko slediti po njihovih podatkih, kao trenutno pet tisoč delavcev, ki so na začasnem dovoljenju zabivanje. bivanje, to pomeni nimo je posebnega delovnega dovoljenja, ampak maja začasno delovno dovoljenje. Uh, drugač pa prirast uh, prebivalstva v Sloveniji v mojem menjih uh, dva ljudi letno, nekaj tako zelo, uh -huh. od tujcev, uh -huh. mislim, da je... Ne... A to so večina letno izjoženih ja, kraj, pa čez ja. naslova bilših in slovenskih repoli. Ja. Uh, Se odpira. Kaj Takočno <laughs> pošak. Uh, uh, en velikih težav, mislim, ena osmova težava verjetno tega da so to delavci z zelo nizko zobrazni, uh, z kakaj zelo, um, kako bi rekel, um, funkcionalno ne pismen, način. Kaj naredijo, oziroma kaj institucije, s katerimi sodelujejo, nekako naredijo v te smeri, da bi jih mogoče, vendar le uh, funkcionalno opismili, da bi, pač, uh, bi lahko pač nastopali v teh razmerih, da bi se pač postavili zase, kot se temo reče. Zdaj, ta projekt, uh, ki ga je pač Urbana Brazde, digitalno nomadstvo, je pač imel en del, v delu je bila to neka veste delavnica imigrante, ki so se očili pač delati z računalnikom in pa z video ne, Se pravi, snemali so neke filme, poskušali so na nek podoben način z video aktivizmom, a, snemati neke svoje zgodbe in jih pač na ta način predstavljati. Je mogoče to eno od rešitev, kako recimo svoje zgodbe kanalizirati v družbo, v kateri so nevidni praktične? Drko. Poznate, poznate. Pa, mislim, da ni treba zdaj med granske delavce, da obravnavamo, kot da so neki zumba zumba, zumba pleme. pleme ne. Ampak predvsem, ne vem, več integracije, kaj sem, predvsem gre na državni, na institucionalni ravni, ne. kakšen položaj imajo, mislim, ta, ta ko ti rečeš, Ta funkcionalnost, kakšna je? Funkcionalna pismenost. Funkcionalna pismenost. Funktionalna pismenost ne? Mislim, da je to večina nas nima ni ne. Mislim, ko staj enkrat srečaš je... z v birokracijo, mislim, ne vem, jaz nisem. Yes, yes, Une papire, jaz na zavod za poslovanje, nikoli nem razumela. Ne? A A pa, veš, statistike, zdaj se navajo na v me pač v glavo te naromnosti. Obstajajo uradne statistike, za Slovenijo ugotavljajo, da je funkcionalna nepismenost 70%. Ja, ja, vse to. To pomeni kaj? Mislim, takoj ti je lažje razumeš, oziroma takoj ti je jasna slika, zakaj je v tak malo opora v slovenski družbi in tako To so ljudje, ki se ne postavljajo zase, ki ne raziskujejo razlogov, zakaj so v poziciji, v kateri so, ampak nestavno spremejo, ti so kar jim dajo. Ne? Ja, pa, viš, ka, je... Jaz se tudi ne bistrinjem, mislim, jaz ja. bi rekel tako, celi kompletni državni ali pa, mislim, zakonodajni aparat prenaša svojo krivdu na, na nevladne organizacije. In te je valjali, da tudi zaradi lastnih interesov, zaradi te prekernosti vzeli te projekte, ker so tudi brez drugih virov, sredstev za preživljanje vzeli to, naredili idejo, dali na plan in jaz pridem kot nek zainteresirani posameznik, opravim ta tečaj nekega izobraževanja in kaj bom je s tem tečajem? Tehnika, ne vem, ozameš, kaj s tem? Verjetno je point, predvsem v tem se pravi, to, kar je nekaj cilj tudi, mislim, da filma, ki ga pač nekaj posnela, to je to, da artikulira, da pokaže to, kar je nevidno, da ne vidi tega vidno. Ne? Da, kar mediji danes, da vem, če koč ne, pač eno vprašanje, ki ga imam, jaz, se tiče ono tega, koliko zaznavate teh zgodb, oziroma te zgodbe, ne? reč mi, da je enotna zgodba, da ni to zgodba samo migrantov, ampak ne splošno, kot uh, takega, uh, koliko je tega v medijih, koliko se ljudje tega sploh zavedajo izven tistih svojih privatnih zgodb, ki so seveda takšne in drugačni, Na eni bolj dom Pa manj. Ampak koliko recimo ljudje vejo, da v tem niso sami, da recimo tu uh, tisoče in tisoče delavcev, ki prihajajo z drugih držav, da so podobni situaciji tisoče in tisoče uh, nižje izobraženi, pa tudi visokih, kako vsi, ki imajo visoko izobraženo, tako prekerno, čeprav... <laughs> Se pravi, v nekem izobraževanju sem, v katerem prepričati, da je to moja osebna svobodna odločitev, da sem prekeren, da sem fleksibilen in da to je svoboda, kateri moram težiti. Uh, da, kaj je to, mislim, kaj je, kje so medije, v, zgodbi, v zgodbi, kje je pač reakcija slovenske javnosti, v tem zgodbe, če je kakšen? Gošenika? No, meni se zdi, enkrat lepo, da se pri vas na fokusu dogaja lager, no. Zponiš? Na ja, ja. Ne, da se na univerzi, da se spremenja vlada. Misli, zdi to, veš, da, to, da če ti ukinajo nekaj določene pravice, če te eksploitiraš, če, če si potisal nekaj prekarne uh, uh, situacije, uh, se mi ne zdi, da je potem na to prileple nek automatizem, da se boš podal v uh, neko borbo ali pa v bojo. Mislim, da je prej... Se Obratno. Obratno, ja. To, kar smo govorili o primeru univerz daj, ko se jim ukinja financiranje, ko se... Ko, ko, ko se ko se sporedno s tem pač nek strah naselil znotraj zaposlenik v univerzi, to ni pomenilo nekega avtomatizma, da se bi, um, zdaj zgodilo nek, neka borba ali bo solidarnostna gesta med zaposlenimi, ampak preobratno. Ne, je, to, da sami bo, intelektualci tam. A, zato ravno dajem ta primer. Ne, prej, to, prej to, da, bo, da boš a, si poskušal tako ali drugače, ali mimo drugega, ali preko drugega zagotoviti neko svojo uh, delovno mesto, um, kjer, pa, kjer pa se ti pripne pri, pri, pri, pri, ta avtomatizem, da je pa solidarnost uh, zgolj fraza. Mm -hmm. In uh, ne. Um, no. uh, jaz, ja, ti, da to, in po moje isto, po moje se dogaja popolnoma isto v medijih in uh, mm -hmm. v No, Samo tukrat ne vem, mene, mene pravno z njima sklušna viza za budučnost pa radio, kakšen je bil ta stik v bistvu z ljudi, ki so že bili v tem problemu, ljudi, ki niso bili, kak je v bistvu ta tudi stik v bistvu ne, bil, nekak, kak je vpliv naprej na, na to, kar se dogaral v, v socialnim centru, ampak bolj timi organiziranih ki sem mi poznal v tem krogu, so, so valjda podpirali to, razumeš, to temo in tematiko in samo odaje. Drgači sem bil v tem enem obdobju, časovnem, sem bil tudi zaposlen v gradbeništvu, pa sem delal na za budučnost in so se čutili te, te neke pogovarenja, ker bilo je tudi Mislim, začetek 2008 je tudi bilo aktualno, da so mediji začeli se zanimati za to, sam, sam delavci sami niso upali govoriti, ker, ker so tvegali celo verigu zakonodaje, ki je na strani delodajalca. In po eni strani, mislim, govorili so o tem, kako uh, sama odaja bila orodje, informirati ljudi, o, ker se je zakonodaje samo spreminjala, pa tudi država izpostavlja. In so, so govorili, kako ta je vem, ti govorili, ono, sve što jesti, vem, ono, svakom čas. Pa niso znamo, da sem to ja. Ono, je nekje. Zdaj pa, to, mi ne samo, da smo spremenili uh, medijsko nekako pokritost, da so se drugi mediji nekako obrnili, mislim, ono, pravilno, kako treba prestopiti. Ampak tudi smo ta reš nekako obrnili noge, mislim, tudi, Tam je bila praksa, da so znali se za telefon, pa pokličem jaz nekoga, bi intervju in naredim program, da zumeš, pokrijem. So oni se tudi dali na teren, ker mi smo dejansko s terena predobivali te informacije. Mislim, v vsakem primeru je bio pozitiv. Um. No, pa po drugi strani imaš ravno to. Ne? on analizirala to, Ravno te odzive, kako mediji prikazujejo, ne, delavce, ne, kak ja, varnih ženske, ne, in uh, ja. kastrirani moški, ne. Ravno, mislim, prav tak, uh, problem pri medijih je tak, da so uh, tok po en strani apatični, ne? Na primer, za, za budučnost, ne, mislim, je na Radio Študent. Ne, ampak Radio Študent je nekaj takega, minimalen, mediji, res in poseben v vseh kategorijah. Ne. A, med tem, ko, neka radio Slovenija, bi kaj takega niti na Misovi ne bi prišlo, ne bi dali, ampak ne vem. RTV Slovenija, da bi predvajala ta film, ker ta film ni zdaj, da se zbira to, ne vem, po nekih umetniških šikimikih, ne, ampak to je za na televizijo dat, ne, in to ob smih tak dela v dokumentarce, ampak na misel ne RTV uprišlo kaj takega, sploh da je koli zavrteti, ne. Pa ja, nisem te, a nisem nekega dokumentarca ravno te... Si gledal tisti? Ne, na se ne A, ne. My no. to pa suzest, aha. je Ni, ni Jaz gledal, ne vem, pa se ja, da se, ja, znaš, ma se, pa da se, da tudi take zgodbe, da ljudje, spremljaš na Facebookih in teh stvari, dejansko se jim dotakne za pet minut, ko se tem Ja, pri jele mislim, da imam malčega drugače, zaradi tega, do tiste točke kljub temu, da so se, recimo, IVV-a center, da se s tem dosto kovarjajo, dokler je Jelena Aščiš ni spustila tega dokumentarca v medije, je, bolo, je bila ta tema dost minimalno prezentirana sploh. Ne? Jaz mislim, da je tu naredila veliko delo vse v tem smislu, da je se je potem, mislim, da zelo regularno, vse za naslednjega pol leta na naslovnicah ali pa vse je. druga tretja stran, delo, Dnavnik pojavljala vsak toliko nekaj zgodba o tem, kaj se dogaja z uh, milijanskimi delavci v Sloveniji, kljub temu, da pa jaz, da uh, ima ta film tudi svoje problematične točke, ampak mislim, da ni zdaj mesto tukaj, da bi se o tem A niso pa z RTVA tudi niš kontaktirali nikoli? Uh, glavni urednik RTVA je pogledal ta film in se... Um, Nijavno. Ne, je povedal, da, da, mu, da se ne, mu ne zdi, da bi bilo to primerno za predvajanje na... To se vezi zelo. <laughs> pa je povedal, zakaj? Kaj se mi ne zdi privedal? Ne. Samo to, zdi se ni privedal. če poznate, pač smo zdaj iz ote in smo kot začeli malo bolj formalno en projekt, ki pospet verjetno bojo menj me menjen, meni, če bi še dosto zdravim predvunjili, imenuje se Media Medijazofija, in katerem promoviramo tako zeločeno estetiko, ki jo, ne vem, kako poznaš, Petra Watkinsa, se slišali že kdaj? Petra Watkinsa je en britanski, ali pa kaj rečem vse evropski, ali pa kaj kozopolitski teoretik in pa filma, A, njegovi filmi so na nek način podobni tvorani. A to tako je naredil bariška komuna? Tako. Ok, ok, ok, ja. No, se vem, ja. Menav, vse jim Je malo imena v časih letih. Ja, ja, on je pač precej ja, znamen ja, za tega kakaj. filma, za tega specijišnjega pristopa. Ne? Se pravi, on nekako pro promovira neko drugo estetiko, kaj bi te on rekli. Ne? Se pravi, estetiko, ki ni, uh, kar vem kaj, tisto, on je reče te o monoformatu, kar danes gledamo, pač bojo meni na televiziji. In pač seveda ta monoforma ima neko svoja pravila, sporočanja ki so seveda zelo specifična, seveda večina ljudi, ki nekako z medij, nima kaj dosti stika, pač sprejme tisto, kar imen dano ponujemo, ponujem, dejansko ne vejo, pa niti ne razmišljajo v tem smeru, da je mogoče možno sporočila posevedovači tudi nekako drugačen način. dočin. In uh, res mi je zanimivo, ker tudi sam imam podobne izkušnje, delujem pač tudi v podobne estetike, kot ti, poskušam pač, uh, poskušal sem, pa poskušal bom, <laughs> delati na ta način in sem zelo podobne skušnje, kako nikdo nekdo pogleda recimo neko delo, ki je pač na ta način neposredno, ne, da pač ne poskuša montaže uporabljati kot obliko manipulacije, je to za uh, televizijske postaje pa te institu, institu, institucionalizirane medije uh, se jim zdi kot tujek. nekaj, kar ljudje ne bodo prebavili, to je nekaj, kar ljudje ne morajo razumeti, tega ljudje ne bodo prebali, če sploh, prva stvar je že dolžina. Ne, tako ko imaš neko tako zadevo, je dolžina tako je malo daljša. Bog ne daj, da bi zadeva bila daljša kot je 45 minut ali pa ne, kot so te klasične dolžine za ljudinske formate. Ne. To je zelo, že 72 minut je nestandardna forma. Mm. Za, če, to ni cel večerec, pa ni kratki film. Kam kero schemo naj damo zdi film? Jaz Bore mislim, seriči. da to nima veze z... Mislim, samo, pa da ima. Jaz pa mislim, da nima, zaradi tega, ker imamo lepe primere iz zgodovine, ne vem, kot je Santiago Alvarez ki je bil, ko vem, če poznate, kaj sem tja gali za kubanski režiser, postavljal preko 600 filmov, um, bi ga takoj pripnel k tej estetiki, v kateri govoriš, bil je pa režiser, katerega filme so ukazali na vseh javnih prostorih, na vseh televizijah, na vseh trgih. Um, krat, na Kubi, a ne? Na, na, na Kubi, a... da. <laughs> ne, jaz mislim se pa, da se motiš, to se motiš. To, sem boče, to je posebna Dobro zaredil, zašel na to zgobo, ampak definitivno ga zelo zanima, se pravi ena eno od tem, ki smo nekako izpostali. Mi to bježimo od gube, Ampak ne, sve hočem zgolj, ali ne vem. Um... To je slad debat, da gre za to neko posebno, neki žanr znotraj, recimo art festivalu in tak, ki bom rekel, preferirajo neke te, te oblike, ampak res spet en izdelek, ki pač ima neko svojo mesto in seveda tega, da jo ljubim mainstreamo na tako drugačen način. Ampak misli si zato lep, če smo zdaj to temo načeli, ne? oziroma če smo, bomo ošvrknili, oziroma smo že ošvrknili, zato se mi zdi ta film od Jurija Medena, ki začne z normalnim filmom, ta uh, supporting je, je. film, je. normalen film, ne? Uh, je, um, se mi zdile primer tega, kjer uh, Peter lepo reče, ne? Ne, ne delam. Eksperimentalnega firma, a dela normalnih firma, firma, ne? Ok. Um, Pri pa tako? reče, da ne dela industrijskega neposlavnega firma, ne? In to, kar ti govoriš za format, to je. To je dejansko tako, mislim, to, tu vidiš, kako se ti do, dajajo, določajo ti pogoji produkcije, ne? Koliko imaš, ne? Mislim, kar se ne dogaja samo v filmu, se povsod, ne? Mislim, uh -huh. v polju znanosti točno veš, ne? Kaj je znanstveni članek? kaj moraš, kako moraš. Torej, mora biti totalno apolitični, totalno dosadni in absolutno ničesar ne smejo natančno povedati, ne. Mislim, a veš, in a imaš te forme, ne, mislim, kar ni za zafrkancijo, zaradi tega, ker to je točno nekaj, neka, kar se ti zdi totalno benigno, ne kot na primer neka minutaža, ne? ampak tu maš ti se ujet neprestano, ne, ta nek način, na kakšen način ti je dovoljeno kaj narediti, ne? način, da ja, ja čisti ta, ne, ki te pogojuje, ne. Isto tudi kot na primer, ne vem, konc konco, kot je ni nedožno to, ne, to, to kar je Arnito je rekel, ne, to, vsi smo v prekerni poziciji, ne, in zaradi tega ti, mi si jemljamo projekte, nekaj, da boš delo, ne, in zdaj misliš, da pa če lahko vsakega tega financerja ti prilisičiš malo, ne, če boš ti dal nekaj po svojega, ampak se ne zavedaš pri tem, da točno s tem, ne, kaj on zahteva od tebe, torej, a boš izdal zbornik, a boš imel predavanje, a boš toliko, toliko razstav, toliko ovo, to ki je tukaj upeta, ne, ti dejansko določena, natančno vpliva tudi na to, kako delaš in s tem tudi pogojuje, kaj delaš. Ne. Torej ne moreš ostati znotraj tega mileja nekako čist. Ne. In to konc koncu, je tudi, temu se reče, pač subsumpcija pod kapitalistični način produkcije. Ne. In če se gre to analizirati točno v teh področjih, ne, kot sta ne vem, in kultura in znanost, ne, ki sta nekako na novo, ne, ki sta odvedno bile neki kvinni področje, ki sta bila nekako izvzeti, cela socialna država je odvedno to le držala, ne, ampak pač dan, današnji čas je ravno to, ne, pač treba je zajeti nova področja, katera so še neizkoriščena, Mislim, če pogledaš nova ta Evropska deklaracija o kulturi, ali kaj že bilo tole zdaj, ne, A veš, imaš spet, ne? to je neizkoriščeno področje, ne, in je tuji priznanosti, to so neizkoriščena področja za industrializacijo, ne? in pač za ustvarjanje novih tovar, Teorijo je bilo rodile, vprašanje? Nekaj zanimivo, pravno, zadnje. Tako sem bil s filmom videl nepoženost uh, delavcev, pa ne v tem osebnem no? uh, bolj v tem, da ni nekega pravnega ozadja, na katerega bi se dalo v predpogoj, da bi bile pravice zaščitene. Razgledajmo, da so podobne, da so nevidni. Ne? Um, ni dobenega orožja, razen neke samo organizacije. Ne? s katerim bi se dala, reči, tako za podovolj, ne? pa bi to tudi velalo. To, kar jo vidim potem, je že skoraj strašljiva schema, skoraj zrotniška zakonodajalcev in delodajalcev sprega, ne? ki je očitno nastala skozi čas, ampak tega časa ni bilo neskončno. V Republika sveden obstaja 20 let ne? in očitno se je o tem že na nek način nekdo in nekje je zelo dobro razmislil, na kak način čim bolj izkoristiti tega delovce. Ne bo zanimljati, kdo, kdo, kdo je bil ta nekdo nekje, ne? <laughs> uh, malo neče temu zadnje. To je, to je evropska migracijska politika. Če je nasplošno, a ne povedi. Ja. Ker to, kar se, se, se dogaja v Sloveniji... ...či je bil prenešen ja. v zakonodaj. Tako, v a, ko se je Slovenija moral vključiti v evropsku... Dobro, zdaj ne krivim evropsku, ni absolutno moje stališče, jaz nisem... Evroskeptika. Jaz sem samo hodila to povedati, ko se je morala Slovenija vključiti v Evropsko unijo, je ne, morala ona na nek način posodobiti svojo migracijsko politiko, pod različnimi zakonskimi akti. In ena iz njih je bila, da so poudarili, naredili veliko ločnico med prebivalci Evropske unije in prebivalci tako imenovanih. Država, ne? To, je bila nekaj, to je bilo nekaj, kar je bilo uh, na uh, pomenu statuta. Drugo je, že od zdavnaj, uh, posebej uh, Slovenija, ko je postala del Evropske unije, to malo bolj občutila. Um, Evropa v bistvu tako, zelo malo tako grdo povedala v Evropi, ampak to je Fortress Europe, ne? To je Evropa, ki. M, rabi imigrante izključno. To je tako, ne, nova doba kolonizacija, ne. Če je enkrat šla čez zmeje, nikam drugam, črpala surovino, gradila svojo blagostanje. Zdaj pa ni več tega. Je z drugačnimi korporativnimi mehanizmi, ampak bolj ali manj dela to na ta način, da regulira evropske imigracijske tokove. In to način, da spusti uh, noter toliko ljudi, ki jih potrebuje, takrat, ko jih ne potrebuje, jih vrževeni. In ni nabene zakonske podlage, da bi ti ljudje, recimo, dobili bi uh, pravice, ki izhajajo iz države, blagostanje, ki ni več zaradi te ekonomske krize, ki se režejo vse te socialne transferje. In to se vidi lepo na enem konkretnem, pragmatičnem primeru bosanskega delavca. In to smo mi hoteli dopovedati. Vsi delavci, ki delajo v Sloveniji, razen bosancev in makedoncev, niso imeli do lanskega leta pravice, da dobijo nadomestivo na Zavodu za zaposlovanje, za primer brezposlenosti. So morali biti v Sloveniji pet let, dobiti stalno bivanje in šele potem so imeli to pravico. To je bil sporazum, ki je bil sklenjen z Bosno in z Makedonijo. In mislim, da je tako pozitivna plat IVV, ki je pritiskala, pritiskala in čekali smo nekaj časa, in se je to zgodilo, da ni več tako. Zdaj ni več tako, Zdaj lahko, že po treh letih uh, bosanski delovec, dobi... O boj. O boj. Po treh Po treh, mm, m, po treh Oziroma, sploh ni potrebno, če imamo. urejen status, tujca popela. Ja, zdaj imamo o, tak vrepovrati. status, a ne. In to ni brezveza, ne vsi te zakon, vsi te sporazume. Je odsev tega imigracijskega režima, ki ga ima Evropska unija. In ta novi sp sp socialni sp sporazum med Bosno in Slovenijo govori o tem, da. Kateri koli oziroma delavec iz Zavode za poslovanje v Republiki Bosne pride delat čez Zavod za poslovanje v Republiki Slovenije in ima takoj dovoljenje za tri leta. Po treh letih mora zapustiti državo in to je trenutek, ko se je uvedajo tako imenovane krožne migracije. To pomeni, ti narediš vse, da ne bi človek ostal da ne bi mogel si pridobiti več pravic, ker pravice se akumulirajo. Ne? Pet let stalno bivališče, deset let uh, državljanstvo. In tako neprej, tako neprej. To je zelo malo hecno in zaradi tega je ta Evropa na nek način malo dualna, ker na drugi strani pa je pred dvema letoma uh, SSE, Evropski se reče, socialni svet, Strat. strateški neki svet v Sloveniji, vsi, vsa ministerstva, plus doktor Felicita Medved so napisali ekonomsko strategijo migracij, kjer se predvideva, da bo do leta 2050 v Sloveniji premanjkovalo delovnih rok in bojo uvedli toliko, toliko, toliko, toliko importirali tisoč migrantov, da se bo ta razlika med penzijo pa delovno silo še vzdržna. Ne? Vse to, kar si ti uprašal, mislim, kaj to? Ane, to se dogaja povsob. In to, ane, kar mogoče urbani brasli v svojem tekstu, s katerim se ne strinjam, napisali določene, grenke stvari, ane, ki so morda malo iz drugačnega kota analizirali ali pa vidli. Samo ko smo mi delali, mi smo se srečali z podobnimi situacijami, ampak smo to malo drugači rekli, ven, zaradi tega, ker a, a, ni prvo kot prvo ljudje izobraženi, a ne včinama jih, dobro jasnevim za starejšo generacijo za mlajšo generacijo, ki je prišla od leta 2004 do 2010, so imeli najmanj srednjo šolo, največjih je bilo turističnih delavcev že s poklicno spoklicno izobrazbo in tako najprej. pač funkcionalno, niso mogli zahtevati, glih zaradi tega, ker sistem uh, tako permanentno onemogočal uh -huh. vzpona, ne? In uh, edina možnost je bila to, da ne rečeš, da so to ljudje, ki imajo malo niže izobrazbo, povprečejo morda, ali pa da niso pismeni, ampak glih obratno, ne? da pač pokažeš s prstom na ta sistem, ki onemogoča uh, vzpon, oziroma, izliv, ja, izliv tega človeka in smo mi to videli, ko se je pač začelo na začetku, vse odaje za za budučnost, smo imeli štebiljčne skupšine in to se je videlo, da so ljudje zelo informirani na eni strani, seveda tisti, ki so bili zainteresirani in na drugi strani imajo ogromno želje po spremembah. Ne? Boris, boš mogoče najavo, protesti se obeta ne? Ja, ne, se, ja, povavili, je, na štuklje, ne? Se, ne se. Kaj, Ta, za kaj ne bo? Ne, vsi ste povabili, je na trh jane Se so. se sprašujemo, zakaj ne vidimi so ne vidim? <laughs> ja, so, zdaj, ja, so? Ja, so, so Kako, kako zdaj to, da je gradbe ništa Tu je verjetno največja masa brane v in, A je kako cena? Koliko ljudi pa še je tukaj, in kaj ti ljudi počnejo, ne? Znači, če so firma, ki živijo, ne vem kakre, ali malo je bilo, prav pa se zvezi. Samo za upravne note imajo točne pravne informacije. Kajče pa, če se sprohodiš vsak večer na Prišarnovi ulici v Ljubljani, vidiš vrste delavcev, ki stojijo pred demškom posadok? Jaz Ja ti se so vrednjo vsi delavcev. Ista sostanec. Migrantski delavci, večina naspro. Ja, ja, migrantski deloci. Ja sam sam. Sistem se, se je, mislim da je bilo en mali članek objavljen nekaj za sistem, amp knjiga dosti. Uh, v bistvu so se neki dili sklenili med bivšimi delodajalci pa v Sloveniji, sebral recimo podizvalci Vegrada SD-a z novimi podizvalci, oziroma iz, delodajalci, pardon, v Nemčiji. In so jih prodali, prodali. mislim, da dobesedno za prodajo. In a, mislim, da že od, ne vem, od, ker tam to je moja tura, ker grem doma mimo Prašarnove in mislim, da od je to nekje? Od aprila? zlo vsak dan, vsak dan. Čaka. Poleti je bilo, je bilo, jih je bilo toliko ponoči, da so morali varovati s policijo, Prašarno v ulicu. In še vedno, vsak dan ja. ja. Zato, zakaj, IVV kot, kot organizirana inicijativa oziroma gibanje ne, se, ne bo prišla, morda kot posameznik ki še nekdo pride, ne bo prišla zaradi tega, ker, jaz povem čistko iskreno, trenutno je ogromno razpršenih inicijativ, ki se šele začenjajo. A ne? In ivv je -ja kot tak, ki je bil pred enim letom, Nažalost, ni več. So, to je ta sindrom burn-nauta. So izčerpani, ne morajo več, imajo svoje neke privatne obveznosti. Pro, drugo, že... Še... aktivistov so prekerci, in komaj preživijo resnično, razmi pari določnih ljudi. In na splošno v Ljubljani, koliko sem jaz zadnjih mesec pa pol, malo, od Meteljkova infoshok do socialnega centra ROG, pa se vključila. Um, te radikalne e, skupine, e, ki se ne grejo reprezentanci, ko sindikat ali kar tako, se še ne zbirajo. Ne? Še recimo 15-o je bil tist agregat, ki je delal zadnje leto. Zdaj pa... Po mojem je nekaj, ampak recimo samo točno vem, da m, organiziranega pohoda v Maribor, ki je bil objavljen pred parmi meseci že na Facebooku, da bo manifestacija, da vse to ne, ni, no, ni, čistkovno Drugače pa verjetno še kr nekaj časa bo trajalo, da se bo spet vse skupaj postalo tako dobro, da lahko res ljudje grejo ven, a ne. Dobro, prvo bojo z 17. Novembra šli rašli sindikate ven, podprli svojih takoj študenti, ampak to so te formalne študentske, Ja, ja. To niso tisti, ki so... To ja. so, studenti, so To je Goran Lutič držič. Študenti, da nekaj svoje volje, to nekaj ja, mislim, vjer, nekaj, imamo Ne, mislim, notri, tudi iz... radikalnih. To sem pravišel, ker sem se danes pogovarjal z šefom, ki to star protes, to je, je sami ne, in sem vprašal za nevidne delavce, ali jih ali vas je kontaktirana, ali prihajate, njegov gole je da vas je in da ne prihajate. Ampak situacija je zdaj naslednja, če že govorimo o te publika krize, samo organizacije. Ne? Pred nekaj urami, predvsem sem pošel, sedem sem bral vest o tem, da se v Mariboru v ponedeljek pričakuje najmanj 2000 ljudi. Ne? To, je, to je zdaj seveda informacija, ki jo je uh, preimenovali in sporočil medijam. <coughs> Očitve je pač zelo optimističan. Uh, po teh mojih parameteljih razumevam teh stvari, upoštevujoš to, kar sem slišal danes, uh, se pravi kriza, samoorganizacija in tako dalje. Seveda ta štivlika je na koncu ne bo takšna. V bistvu nam še zlasti, če da me je danes, ne vem zakaj, mene, ki nisem v branju in povedal, da ne pride a, na podelko protest na trkljenje Štuhla. In da sem bil zelo nespešen, še prej, in druge sindikate, ki sem jih snudil, da pride na ta protest. A, z argumentom, da pravzaprav oblike organizacije v primeru civilne družbe so tradicionalno nekaj je trdiv štukal, k čemer se sindikati ne priključuje. Veš, ti česar Staj ne razumem? Mi česar ne razumem, moram da znati Staj se A Ampak zdaj ješ nošanje za vse vlasti ne Malo prejstav mineli, da pravzaprav obstajajo ti osebno socijalni ekonomski razlogi, zakaj, je, zakaj so forme samorazirane v prizi. Jaz sem vedno... Pač izhajajo nore, morda sem iz stranski teh ocenah, ki so zapravo nevstavni kolodi, zato vedno psihološki. Ne. Se pravi trenutki apatičnosti, vsajenosti, indolence in tako dalje. In sprašujem se, recimo, pa nočem biti prerog novice, bit, recimo, da ta protez v Mariboru, ki bo v vsakem primeru prvi v nizu, protestov, ki sledijo zdaj Sloveniji, kar je lepa stvar, da bo umarjil Bogu. Ne? Prvi, če bo neuspešen zaradi te krize, ki smo vprej omenili, ker se ljudem preprosto več ne da, istati kot drugašnji prezvodo, ali pa da ne morejo, ne, ne, kakšno bo sporočila tega, se bi te razrevela, oziroma drugašnja nam reči, ali bi vi, Tukaj uh, sedite vidite na to tezo, da so uh, glavne razlage za uh, neodzivnost ljudi, pravzaprav psihološke. Spriatratija, indiferenca in povalje. Mislim, kaj je na delu? Mislim, kaj šta je vaša diagnoza? Kaj je po eni strani pomeni ja. sam shod, razumeš? to je vprašanje. Kako? Mislim, kaj, kaj pomeni sam shod? vršno kritiko prenaša. To ne strinjanje razumeš. Vsi se mi ne strinjamo. dejansko pozicijo, ki smo. Razumeš. Ampak to da mi pridemo na eno ulico, na eno ulicu ne rešujemo, nači? Ne. Ne to. Ne če pogledamo v Grčijo, kjer maš po 100.000 ljudi na cesti. Ali je treba iter spukat parlament dejansko, neke konkretne stvari, mogoče to brutalno, razumeš. Ali pa je treba graditi neko svojo moč na neki v drugačni ravni. Vajmo <glede> ne bi bilo. Mislim, da je to bolj dvolično. Mislim, da odkar je bil takrat tisti, ko so bili res množični protesti proti vojne v Iraku. So to bili Pravne zadnji, ki so bili izredno veliki milionski. in ničesar niso dosegli. In mislim, da je to nekak bil ta vrhunec. Uh, potem prihaja še samo apatija do teh procesov. Če se spomnimo 15-o lansko leto, ne, ki je bil tudi množičen in je tako zvenel, kot da ga ne bi bilo. Končni fazi nekih radikalnih ni prenesel. Če gledamo Grčijo, če gledamo Španijo, kjer so generalni štrajki vsak mesec, ki se ustavlja promet, ki se ustavlja šolstvo, ki se zdravstvo ustavlja. In ničesar, jaz mislim, da tukaj uh, bolje neka kriza tega, uh, kako ustaviti. Mislim, sploh vprašanje, mislim, ker ta moč ulice se je že pri Iraku videla, da je padla. Na nek način, ne, mislim, enostavno, ko se ti, uh, in od, od Iraka naprej, torej, od, nekako od Buša mlajšega, ne, hodimo naprej, non stop se sočamo s politiko, mislim, zelo ignoransko oblastjo, ne, ki je apsolutno, konč, če gledamo, mi v prvi ignoransko oblast, prva, prv izjava, ja ne znam, je bilo 25, ko ja. so bili sindikati v snegu, ne? lahko bi doma ostali ne, na toplem, ne, mislim, ta cinizem in ta neka ignoranca, ki smo jo ne deležni, strani oblasti, to je, To je meni večje vprašanje, ne? kaj lahko tukaj narediš, ko enostavno, ne vem, zdaj, ko je imel Turkne, se sklical sestanek sindikati, pa edini ni prišel na ta sestanek. Mislim, to so do absurdnosti bizarne stvari, ampak so pa izredno resne. Ulica to dovoljuje. To se dogaja, ulica to dovoljuje. To da Nismo naredičali in protestirali. Ja. Zvamili, da ko boš nekaj bočeš? In ko bo prišel ja, moment... So, a veš, kaj se sprašujem samo eno stvar? Ne? Ja, to, to se strinjam in ne zagovarjam, ampak ti jo ne bi narobe razumeti, so, ne? Ne? ampak problem je samo to, mislim, a, a, Grčija, primer Grčije. Isti so na oblasti in skoraj 10 let, ne, ista struje so. Zdaj se vam pa del se je samo zamenjal, ne. ampak dejansko, ne, mislim, 2009, ko so oni začeli šparanje, so imeli 10% brezposobnost. Danes imajo 25, to so uradne statistike precentno eh, brezposelnost. Od takrat, od 2009 do danes, neprestano so ljudje na cesti, se žigajo se, eh, razbijajo Atene, eh, različne, mislim, neonaciji sorejevajo, radikalna levica, eh, mislim, generalni štrajki, torej vse neke mehanizme, ki jih je zgodovina poznala, ne, zgodovina razredenih bojo, mislim, delovskega boja, ne, ga je poznala, so tukaj uporabljeni In nas se ne spreminja. To že, ampak protesti se nadaljujejo, kaj so na ulici. Ja, Zato, to, je zakaj zakaj smo mi tako drugačni, da ne vemo, da bi Torej, nekaj nič ima, ker te hermeneutike, ja. recimo, da ta protensk pondeljek neuspeh, ker bo tam samo... Ne, uspeo recimo, bo. Ljudi. Bo, bo, uspeo bo, ljudje se bojo srečali, spoznali se bojo, izpostavila no, se bo neka skupina ne, ne. ljudi, ki bo delala nad tem naprej. Ja, če se tega ne povzame, popan obene bo. Če bo to označeno za neuspeh, In bo dodatni signal se vse druge proteste, da se nam na ulice. Če pride 20 ljudi, 20 ljudi je prišlo na ulico. Ja, za, za tiste, ki so prišli do uspeha, jasno, so če se tudi potočili Ampak ni to ta uspeh, o katerem govorimo: kaj bodo možne hermeneutike, če bo ne. neuspeh v ponedeljek in neuspeh uspel verjetno, če bo premalo ljudi. Ne? Prva hermeneutika bo, da se bo reklo, je bila. Ve, Točno vem, kdo bo to rekel je bi ga, ni še tako kot do. Ni še tako kot mi smo se trudili, ali večina ni prišla, je bi ga, še vedno na super, dajmo malo počakati, da se stvar, s tem še bolj svesuje, to bo prva hermeneutika. Ni še tako kot do, finančna, ekonomska stiska še ni dovolj velika. Druga ka bo ta vaša, ljudje so spoznali, da se protest čisto večno dosežejo. Se pravi izhod apatije in diference v stranki, v redu. Kaj je še tretja kriljina? Kako lahko Jaz samo teh dve se še spomnite? Seveda, imamo vedno vrnitve. Tretja bo, naj še tretja je. Tretja bo, to so neki pokrovači proti tej vladi, ki se blazno trudi z reformami in te reforme moramo podpreti, tudi, tudi če ne maramo javno. To bo tretja, tretja, da ne vem te, kaj spiše kakšna, pomagajte mi narediti se, da se znam, ne? Ljudje <laughs> <laughs> ima da sprodajo. Kako? Pa Samo bilo, ne, jaz ne jaz sem, sem samo razlaga. hotla se distancirati od tega, kar ste vi prej rekli, vaša, da ni izhoda ni to. Ne, jaz sem, prej, ko sem razložila je situacija. sem glih rekla, ljudje so bili zelo utrojene od 15-ega, ki je trajil eno leto, ljudje se se stankujejo, da bi formirali nekaj novega. Mm. Uh, ni recimo zdaj, maj 2011, ko je bilo nas ne vem, 500, 600, samo IVV-evce mm -hmm. e, na ulici. Njih tle je -e, besedi, obratno, snujejo se različne plane, kako še iti ven. včeraj je bila delavnica, prekerna stavka, vsak uh, teden se dobivamo V prekernem osiroju se pogovarjamo o tem, na kakšen način bi naredili uh, probleme prekernih delavcev uh, bolj vidne, kakšna oblika manifestacije bi bila, in tako naprej. Uh, uh, jaz, jaz samo se strenjam s tem, da je treba iti na ulice, da je treba biti na ulici. In zato fulst podpiram še vedno Occupaj, gibanje po celem svetu. In mi je žal, da 15 O torej, protagonisti, tisti, ki so bili celo zimo dol, so zdaj malo, res, res so se, ja, malo, ker morajo priti k sebi, ker to je bilo zelo dolgo obdobje, ampak mislim, da bo, ne. Morda ne bo spet novega Occupaja, ampak bojo prišli na cesto. Strajati, treba bilo so nek način. Ja, 15.0, to je bil zelo tak zanimiv a, To je vzhod. Prvo kot prvo, sta bili dve entiteti, ki sta pozivali. Prisotnost šteje je Ljubljana, pa 15 O. In naben ni pričakoval, da bo tisti dan pet ljudi na kongresnem trgu. Večinoma ljudi so prišli spontanno, zaradi akte, ker pač ljudje in tako naprej. In imam... Tudi, až, zdaj, zaradi tega, ker pač takšna situacija v Sloveniji, meni se zdi, morda spontana oblika, shoda, ko skličeš in recimo ne moreš oceniti, koliko približno ljudi bo prišlo na manifestacijo, v tem trenutku, v tem primeru, je celo v redu zaradi tega, kar morda pride folk ki je jezen, oziroma ki prav pač pride, ne? kar ja, se je sgodilo 15-ega ovo. Ja, se zna sgoditi ta postra rada, da se pravi, da bati To po moje nebo ravno... Zdaj ne vedem, če ciljaš delo, kar vrjetno, vrjetno to, mediji je poročala teh se pravi, da je zgolj pomembno ta, pomembno ta izgled, ampak preko vide, spolj mogoče je to ok, ampak... Ne. Kaj če manjka vodja? Nekoč svoje medije količno <sluzni> oh. oh. oh. oh. Zdaj dela, okay. dela, stranke delam, da ja. nima časa. Kaj? Pravim, stranke dela. To je stranke. Če bi ki bi veljel to, v ljudi se sami, so se posnetil s neki v Ko gledam na televiziji, štuklja, ki se objema, pred sejo se objemajo z ministri, po se objemajo, zdaj pa piše, da so se ogromni kregali. To je to, trep, to je isto, ko prideš na ta medijski spektakel, ko so te odaje oživo na RTV Slovenija. Ja, ja. Zdaj se bo začela pravi, bojna začenja. Ajde. Na koncu pa gremo na pijaču. Ja. <laughs> ta, to, je to. to je samo show, razume. Jaz bi samo se navezal na ta pondelka brez uh, brez kakršnekoli presotkov presodkov pri sebi in ne prepustite recimo Jankoviče, ko je bil ta 15to kroži okrog mikrofona, valjda bo da ga bodibo, razumeš? Pa ne dovolit kakšnemu politiku da prevzame ta shod. To je različno. Kaj ja ne, to je. <laughs> Dobro, ja se ne vem uh, na Mika Ali je še mogoče kakvo vprašanje in počasem mogoče vendar zaključili, vendar smo že skoraj to priugljili. Jaz predlagam, da želimo še nekako želi, gremo pijačo, pijačo, drži, se pridružijo. Ne. To to. Jaz bi se res zahvalil, Niki, se pravi, za to. Se pomoč. vsem, A, Miha, to tam. Fundacija Sonda udarni.